bai, bai, bai, bai, aziko nahi, zela, bere ala, bere ala, aziko nahi, ez, ez, ez, ez, gaur, lasai aski, lasai aski, eta, bueno, eh, azken, azken txampa badugu lajakinda, eta beti bezala, azken txamparen eh, biz, bezu sama horrekin gainean, eh, badirudi ba, gaiak pilatzen direla, gaurkoan, ba, Di, gai. Nagusi noski hitz e, egitekoa da azteburu honetan azken egun hauetan agian e, badakit komunikabide haundietan edo txikietan izan duzuen zuen ba munniz inguruko inguru horretan edo alte alde horretan izandako gaiur horren berri eta galur hori ostopo egiteko etorri diren guzti hoen berri. E, azte buruan, hostibalean izan zidan istiluak, bertan, ba, poliziak e, erasotu zuelako, edo manifestariek polizia erasotu, badakigu hau perspektiba kontua dela, E, eta, bueno, gailurroren kontrako manifestaldian, e, gogor abitu, abitu zidan, gero, bedeziki poliziek oiek daukatelako, ura oiek daukatelako gasa, eta, bueno, batez ere, makil e, sendoa kere bazituztelako. Bai, gezazpi gailurra diburuza dinaiz, eh, garmis paten kirxen izeneko batean babileran, ah, E, munitxetiko zobertu eta mendietan, esan bezala, eta nozki, nun, nun izaten diren alako topaketako, alako jauregi batean, elmau izeneko jauregian, eta larun bat goizean, hor ikus itxeken telebistan, nola, bueno, parafernale izugarria zen, ikustea izugarrizko helikopteruak, eta zeko tramenkuluak, ara mendi artean, ara iristen, eta txori beltz metaliko hor ziren ba, batean, obama bestean, ez daki zer, zazpi nagusi oiek mundua, bere oietan dit, dutela, zen, bensatzen duten, zazpi eh, nagusi oiek alde batetikan alemaniakoa, o, bestetikan estatu batuetakoa, Britania ondikoa, Frantziakoa, Italiakoa, Japoniakoa eta, eh, bai, ui, bat galdu dut, bueno, quiero ir todo Australia. <laughs> eh? Zain? Zain? Australia. Australia? <haz>? Australia es es de de de hacer culeta o reportero cáscara eh G7 artean ari leen lehen ba G8a izaten zalako leen g baina Rusia ez dute eh honetan izan nahi. eh alde batetik e, urte asko behar izan zuten E, jakiteko honartzeko e, edo, edo parte hartualizateko eta gero ba, azken e, krisialdia huetan eta Ukraniakoa eta krimekoa eta zela eta ba, berriz kanporatu dute e, kanporatu dute Rusiakoa hemen daukane betxule eta Kanada Kanada zantzazpigarren lurraldea e, estatua Alemania estatua batuak, Britania Hondia, Frantzia, Italia, Japonia eta Kanada. Eres Rusia kanporatua. Bueno, ba nagusi hauek hondi edo beraiek e, beren buruztat hondi duten hauek etorri ziren onea. eta bueno, ze uste zute, ba jaudegia zutela topaketa lekua, eh mentxe daukat eren e, nere nere apuntea oetan esango dizuet zenbat diru kostatu duen Olako topaketa honek, eta eun eta hogeita mar milioi euro. Eh? ofizialki egun eh? da hogeita mar milioi euro. Mm? Bakarri topaketa honetarako ziurtasuna dela eta, ba hemen amazazpinila, polizia, ziren, Ba, ziurtasuna garante, ba, emateko e, prez eta e, au, e, austratik gertu dagoenez, ez, ba, austriako e, mugasaintzen edo, ba, zidan beste 2.000 eta eun polizia, e, denetara 10.000 polizia den kopurua aipatzen da hemen, Alemaniakoa, Austrakoa eta benak e, batera baditugu, ja? Bueno, hau beraien aldetikoa, baina gure edo protesten aldetik, ba jendea hurbildu izan, eh? mila persona urbildu hurbildu izan Ostidalean Munitzera bertan izan zalako e, protestarako deialdia eta Hor ikusi izan manifestaldi haundia. Koloretsua, hori ere, hosti eta laron batean ere ikusitekena, koloretsua, ba, asintzak, ikalde batetika, ba, monje budistak edo, hor ziren, ba, baketsu eta eta gailurro honi, eta gaiur, eta estatua hauek e, bundurako daramaten politikak dakarrena ba, ba, salatzeko, Ez detik, palasoak manifestaldietan e, oitxura bihurtu da, ba, klown manifestazio moduko e, palasoak juten dira, eta poliziaren aurrean jartzen dira, alako resistentzia pasibaren moduan, eta baitaren noski horre egonduzan, ba, bloke beltza edo izaten dana, ba, kaputxa biltzak, eta ba, ba konfrontaziorako, boztakiprez, edo bintzak konfrontazioa egon daitekela, Eh, jakinda. Ba, hause manifestazioa, hause, prote, hause protestak eta, bueno, zer erabaki duten gailurrenetan, ba, dugu oso ondo jakingo, baina susmoak baditu gu, zeintzuk ziren gaiak ba, terrorismo delakoa ziurtasun kontuak munduan edo aien ziurtasuna beraien komertzua ko, e, komertzua akordioiek e, bata pipi, zeta, pisa edo e, dazkaten e, izenak e, izan da eh oiektenak lotu naiz hitzuten. Entzun arizan denua ba, Europa'n ez eta estatuatuetan ere inork ez edo. Gehingoak ez duela akorde nahi, baina beraiek hortaz hitze zuten eh topaketa honetan klima eta, eta natura ere haien ikuspegitik ere bada ba, gaia, bueno, badakigu bu, nola izaten dian gailur hauek orain dela gutxi apirilean, Em, lubeken izan zen barne e, ministroen e, ge zazpi galiura eta oai, monetan, ba, ba, gobernuen pre, gobernuko prozidenteen gaiura. Ba, bai, hau da, ge zazpia au, dugu, izan dugu komunikabidetan eta e, gai nagusia munitxestago hamburgotik oso gertu, beraz, batzuk uh, urbilduko ziren area, baina behintzat, e, bai, medioen komunikamin bedez e, izan dugu honen berri. Eta bestetik, eta hau o, bakarrik labur, baina poz handiz, e, eta hautezkunde kontuetan sinisten dugun edo ez, alde batera utzita, baina pozgarria izan da, Turkiatik, iritsi zaizkibun albisteak, eta Turkiari lotuta dagoen kurdistan hori, edo berrigoretz berri lotuta dagoen kurdistan hori, ba bertan HDP-HDP alderdiak e, arrakasta izugarri esan du, e, eta parlamentuan izango da e, ikusten badugu e, ...Turkiako mapa politikoa... E, hauteskundeak emaitzak nola izan diren... Da, ...Kurdistan aldean dena kolore batekoa da... ...eta hau da HDP alderdearen kolorea. Bestetik erdoan... E, e, ...presidente horrek kaldudu bere gehiengoa... ...eta hori ere agurtzekoa da... E, ...eta bueno, e, horren pozgarria estena... ...eta soritxarrez oituta gaude ere... Eh, Oztiralean izan zen eraso bat eta eh, alderdi HDP alderdiaren eh, ekitaldi, hautezkunde eh, ekitaldi baten kontra atentatua izan zen eta bi hildako izan ziren. Beraz, munitzetik diabak edo, hobe esan da, ametera, munitzetik ametera, eh, part, garrneus parten kiexetik... Ametera, eta zuzenian gueltan zuen herrira, eta, bueno, e, asi e, jai giro hau guzatzen, baina hurrengo astean, oraindik elkarrekin izango gara. Hoi, espero dut, ez, ez